Lecțiunile acestea sunt constituite dintr-un mănânc de cugetări și meditații asupra fiecărui verset al Noului Testament al Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos, așa după cum Duhul lui Dumnezeu a găsit cu care să inspire pe prea credinciosul său slujitor, Preotul Niculiță să le aștearnă în scris pentru noi. Tot prin voia și ajutorul lui Dumnezeu, aceste meditații au fost apoi prelucrate în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați, sub forma de emisiuni a 30 de minute lungime. Lecțiunea de zi c 05 va debuta cu prilejul citirii versetului 13 al epistole Epistolei lui Pavel către Corinteni, capitolul 8, citire urmată de... Meditația însoțitoare. Înainte de aceasta însă dați-mi voie vă rog să citesc un pasaj extrem de important, în special pentru creștinii ortodoxi ales din lucrarea dogmatică Ortodoxă, manual pentru seminariile teologice, ediția a treia, revăzută și adăugită tipărită cu binecuvântarea în al Părinte Andrei Arhiepiscopul Alba Iuliei de către reîntregirea din Alba Iulia la anul 2000 Lucrarea aceasta este semnată de preot conferențiar George remete. Vorbind despre mântuirea obiectivă și mântuirea subiectivă, la pagina 238, primul paragraf, citim: Mântuirea obiectivă este lucrarea divină de mântuire a întregii umanități, în general, care se extinde deci în principiu asupra tuturor persoanelor, însă mântuirea nu înseamnă intrarea în rai fără voința omului. Ea este un proces organic, o schimbare reală a omului care trebuie să consimtă și să și-o însușească personal prin voință. Se poate afirma că mântuirea obiectivă a deschis porțile raiului pentru toți, căci toți am fost răscumpărați din robia păcatului strămoșesc și împăcați cu Dumnezeu, dar încă n-am intrat în rai. Ca să intrăm în rai, este nevoie de acțiunea noastră personală. Această mântuire personală este mântuirea subiectivă. Sfinții părinți subliniază că, dacă Dumnezeu l-a creat pe om fără voia lui, în schimb nu-l mântuiește fără voia și participarea lui. Aici încheiem citatul profesorului conferențiar dr. George Remete. Iubiți ascultători, așa cum am spus în nenumărate rânduri, credința cea adevărată este numai aceasta care ne vine de la cei 12 apostoli ai Mântuitorului, aceia care au mâncat, au dormit și au băut împreună cu Mântuitorul în cei 3 ani și jumătate de slujbă publică atunci când era și el om ca noi aici pe pământ, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat și om din om adevărat, dar fără păcat, născut după trup din preacurata fecioară Maria. Mulțumim lui Dumnezeu pentru cuvântul său pe care ni l-a lăsat scris. Mulțumim lui Dumnezeu pentru Duhul Sfânt care ni iluminează și ni energizează. Mulțumim lui Dumnezeu pentru Sfinții Părinți care au preluat învățătura celor 12 apostoli și au lăsat-o până în zilele noastre. Mulțumim și pentru teologii ortodoxă ai zilelor noastre care ridică la înălțimea care se cuvine învățătura cea dreaptă și sfântă a lui Dumnezeu așa cum ne este lăsată pe paginile Scripturii. Învățătura care le privește astăzi are în vedere faptul că mântuirea adusă de Dumnezeu trebuie să și o însușească omul personal, în mod strict personal. De trei ori am citit pe parcursul acestor șase rânduri cuvântul personal, adică fiecare trebuie să și însușească el în mod strict personal mântuirea adusă de Dumnezeu. S-a arătat atât de de aici că mântuirea este pentru întreaga umanitate, dar beneficiază de ea numai aceia care și-o însușesc în mod strict personal. Ni s-a arătat atât de bine, ni s-a dus citatul din Sfinții Părinți care au arătat că Dumnezeu a făcut pe om fără să contribuie omul prin voința lui. Dar când vine vorba de mântuire, Dumnezeu nu-l mântuiește pe om fără voința lui personală. Iubiți ascultători, vreau să se înțeleagă bine și să se cunoască acest adevăr, indiferent de ceea ce se propovăduiește în multe din bisericile ortodoxe, protestante și oriunde. Orice altă învățătură care se abate de la adevărul spus de Sfânta Scriptură și arătat în mod atât de luminos pe paginile dogmatice ortodoxe, orice învățătură care nu arată că omul trebuie să își însușească el, Singur, mântuirea lui Dumnezeu nu este potrivită cu cuvântul lui Dumnezeu și cu atât mai puțin se poate numi o învățătură dreaptă ortodoxă. Adevărata învățătură ne arată limpede că după ce Dumnezeu ne-a pregătit mântuirea în Domnul Iisus Hristos, acum este de datoria noastră să ne-o însușim și acela care nu și-o însușește în mod strict personal nu are parte de ea. Aceasta este adevărata învățătură. Am mai spus și cu alte prilegi, spun și acum și am să amintesc de fiecare dată, în ceea ce ne privește, așa cum suntem niște cuminți creștini ortodoxi care urmăm învățătura lui Dumnezeu și a Sfinților Părinți, vrem să spunem încă o dată, mântuirea adusă de Dumnezeu este gratuită, dar este numai partea celor la care și-o însușesc prin pocăință în mod strict personal. Dragul meu ascultător, care te numești creștin, este momentul să te întrebi foarte serios în ce formă ți-ai însușit numele și statutul de creștin. Te-ai lepădat dumneata singur în mod personal și perfect conștient de satana ca să-l alegi pe Domnul Isus Hristos? Ai trecut dumneata prin procesul de pocăință și vreau să amintesc din nou, în Noul Testament al Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cuvântul de pocăință, de pocăit, apare de aproximativ 30 de ori. Te-ai pocăit deci dumneata strict personal, așa cum este învățătura noastră dreaptă ortodoxă? Dacă n-ai făcut lucrul acesta, ci un altul s-a lepădat în numele dumitale de satana, pe când habar n-aveai de ceea ce este pe lume, erai doar un copilaș atât de drăgălaș care abia deschisese ochii pe lume, dacă un altul deci a făcut lucrul acesta în locul dumitale, ia seama la ce-ți spun, nu ești mântuit. Învățătura noastră ortodoxă spune că trebuie să te lepezi dumneata în mod conștient, de satana și să îl accepti dumneata în mod conștient și strict personal pe Domnul Iisus ca mântuitor. Nu uita și sfinții noștri părinții ai bisericii au spus același lucru. Dumnezeu nu te poate mântui împotriva voii dumitare. Deci trebuie ca dumneata să vrei să faci lucrul acesta. Te întreb, ai trecut prin procesul pocăinței? Dacă nu, fă bine acum și înainte de a termina ascultarea acestui program, roagă-te la Dumnezeu să te lumineze cu privire la pocăință și așa cu cuvintele pe care le știi și le ai la îndemână, spune Spunei Doamne Iisuse Hristoase, astăzi înaintea ta, înaintea martorilor văzuți și nevăzuți, mă lepă de satana și vreau să te aleg pe tine ca mântuitor al meu. Fă lucrul acesta și Dumnezeu va lua în considerație și de atunci, întemeiat pe făgăduința dumitale, pe lepădarea dumitale de satan și pe alegerea dumitale a lui Dumnezeu, el te va naște din nou și te va număra în rândul copiilor lui Dumnezeu. Doamne Tată Ceresc, mulțumim pentru cuvântul Tău cel scris în care ne-ai limpezit atât de limpede felul în care putem să avem parte la locul cu verdeață. Ne-ai arătat astăzi din nou învățătura cuvântului Tău că trebuie noi, fiecare în mod personal, să ne lepădăm de satana și fiecare în mod personal și direct și strict personal să te alegem pe Tine ca Domn și Mântuitor. Te rugăm să binecuvântezi ascultarea acestor gânduri până la capăt. Convingând pe toți cei care nu s-au pocăit să facă lucrul acesta acum Iar pe noi care din milata ne-am pocăit deja Dar n-am umblat ca adevărați pocăiți Să ne cercetezi și să ne ajuți Să umblăm ca adevărat pocăiți Ca adevărat credincioși Să slăvim numele Tău prin viața și umblarea noastră Pentru slavata și fericirea noastră veșnică Amin Cine are să-ți parte Viața cea pără de Ci Cine are putea, cine are putea Iisus îți spun și sigur știu Căci mort a fost, dar este vin el are ar Da, așa este, El ar putea, el poate. Dar se pune întrebarea dumneata vrei? Și dacă vrei, ei spus că vrei? Haideți acum să ne îndreptăm către cuvântul lui Dumnezeu și să dăm citire versetului 13 al capitolului 8 al întâiei epistole lui Pavel către Corinteni, care astfel glăsuiește. De aceea, dacă o mâncare face pe fratele meu să păcătuiască, nu voi mânca niciodată carne ca să nu fac pe fratele meu să păcătuiască. Iată deci cum trebuie să se poarte creștinul. Mulțumită Domnului Isus Hristos, care l-a răscumpărat, el se bucură de o libertate desăvârșită față de oameni și de lucruri. De acum încolo, el nu mai atârnă decât de Hristos, singurul lui stăpân, și toate lucrurile ei sunt îngăduite. Dar, cu toate acestea, el își dă bine seama că libertatea aceasta trebuie să fie mărginită din dragoste pentru aproapele său. Își aduce aminte, spre exemplu, că nu-i singur în lumea aceasta și că a fost pus aici pe pământ ca să slujească împăratului Universului prin slujirea față de frații lui. De acum, el nu se mai întreabă ce aș putea face să mă bucur eu de viață, până unde aș putea să-mi întind libertatea fără să-mi fac vreun rău, ci din potrivă, el se întreabă ce pot să fac ca să nu vatăm pe aproapele meu. Ce trebuie să înlătur sau ce să fac ca să câștig pe frații mei pentru adevărul lui Hristos? Și când vede că e de trebuință să se lipsească de vreun lucru, credinciosul, chiar dacă e un lucru foarte natural, cum ar fi de pildă o mâncare, face lucrul acesta fără să mai stea la îndoială. Căci ce este această lipsă neînsemnată față de mântuirea unui suflet nespus de prețios înaintea lui Dumnezeu?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 ca nimeni să nu întoarcă spatele lui Dumnezeu și adevărului său din pricina purtării noastre nechipzuite, pentru că, să știți, vom da socoteală în fața scaunului de judecată. Cine întoarce spatele lui Dumnezeu merge cu pași siguri spre moarte. Nimeni să nu păcătuiască din pricina mea, nimeni să nu întoarcă spatele lui Dumnezeu din pricina purtării mele firești și lipsite de dragoste. Iată grija cea mare pe care trebuie să o am necurmat în viață. Acum am încheiat cu prilejul acestui verset meditațiile noastre asupra capitolului 8 al epistolei lui Pavel către romani, întâia sa epistolă. cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră a celor la care v-ați luat Tim să ne ascultați, vom începe acum meditația asupra capitolului nouă al epistolei lui Pavel către romani, întâia lui epistolă, și cum este și firesc, vom da citire versetului 1. Nu sunt eu slobod? Nu sunt eu apostol? N-am văzut eu pe Iisus Domnul nostru? Nu sunteți voi lucrul meu în Domnul? Dragii mei, Întrebările Sfântului Apostol Pavel din versetul acesta au un scop dublu. El vrea să-și împrospăteze conștiința a ceea ce este el și a marii lui chemări din partea lui Dumnezeu și apoi vrea să arate ascultătorilor cititorilor săi marea lui misiune ca și ei să fie treziți la realitatea vieții cu Hristos. Este de neapărată trebuință să ne punem mereu întrebări în felul celor de mai sus, ca să ne păstrăm trează conștiința a ceea ce suntem și a chemării pe care o avem noi în lume. Numai cine se cunoaște pe sine și lucrarea Harului Dumnezeu petrecută în lăuntru lui numai cine știe sigur că este copil al lui Dumnezeu prin credință și cine poate mărturisi fără piedică întoarcerea sa la Domnul Hristos, care l-a izbăvit de păcat, numai acela poate fi întrebuințat în lucrarea cea mare a Evangheliei Mântuirii. Nu sunt eu slobod, zice Sfântul Apostol Pavel, dar tu, dragul meu, care mă asculți acum, Ești Slobod din temnița păcatului? Nu mai e nicio mândrie în tine? Să știi, nu este cazul să fii acuzat de mândrie dacă mărturisești lucrul acesta, ci este chiar o datorie de bază a vieții creștine. Orbul vindecat mărturisea pretutindeni minunea petrecută cu el și se lăuda cu Domnul Isus care l-a vindecat. Celui care este eliberat de păcat aceluia care prin credință a devenit copil al lui Dumnezeu, să nu-i fie rușine și nici frică să mărturisească lucrul acesta și cu gura și cu viața, mai ales cu viața. Sfântul Apostol Pavel mărturisea că este slobod, că este apostol, că a văzut pe Domnul și că a întors sufletele la Dumnezeu. Toate acestea nu erau lauda de sine, ci realități duhovnicești puternice prin care făcea mai departe lucrarea lui Dumnezeu pe pământ. El era conștient de sine și căuta să trăiască la înălțimea stării și chemării. Nu putem trăi adevărata viață creștină pe pământ, nu putem fi folositori sufletelor care vin în legătură cu noi, dacă nu suntem deplin conștienți de chemarea și de misiunea noastră în lume, dată de Dumnezeu. Noi suntem reprezentanții lui Hristos și ai împărăției sale aici în împărăția lumii. Dacă nu suntem conștienți de ceea ce suntem, nu putem să împlinim slujba pe care El ne-a încredințat-o. Ce-ar face o țară cu un ministru care o reprezintă în altă țară dacă el n-ar fi conștient de sine și de misiunea lui? Răspunsul vine de la sine. În lumina celor mai de sus, dragii mei, haideți să ne cercetăm serios. Suntem sau nu suntem conștienți de noi înșine și de chemarea noastră în lume? Cum trăim noi? Arată viața noastră adevărul în întotdeauna? În continuare, la versetul 2 din 1 Corinteni 9, citim. Dacă nu sunt apostol pentru alții, deci vorbește apostolul Pavel, sunt măcar pentru voi, căci voi sunteți pecetea apostoliei mele în Domnul. Dragii mei, apostol înseamnă trimis. Și într-un anumit înțeles, orice creștin adevărat este un trimis al Mântuitorului Hristos după darul pe care l-a primit. Unii creștini au primit daruri mai deosebite și sunt trimiși să ducă vestea mântuirii pe o rază mai mare. Alții au primit mai puțin din partea Domnului, dar și ei sunt trimiși în lume să facă aceeași lucrare pe o rază mai mică. Sunt lucruri mari și lucruri mici, dar de aceeași natură și fac aceeași lucrare, nimicesc întunericul. Urmașii Domnului Isus, Isus fiind soarele dreptății, sunt razeți țișnite din el și fac lucrarea pe care a făcut-o el, fiecare după mărimea puterii primite. Spune la Ioan 20 cu 21 Mântuitorul, cum m-a trimis pe mine Tatăl, Așa vă trimit și eu pe voi. Eu am fost trimis să fiu lumina lumii, spune tot el la Ioan 8:12, și voi sunteți trimiși să fiți lumină în lume, scrie la Matei 5:14. Eu am fost trimis să propovăduiesc evanghelia și voi sunteți trimiși să faceți aceeași lucrare, scrie la Marcu 16 cu versetul 15. Eu am fost trimis să-mi dau viața ca jertfă pentru mântuirea lumii, Ioan 3,16, și voi sunteți trimiși ca să vă jertfiți pentru alții, Matei 16,25. Eu am fost trimis ca să iubesc pe toți oamenii și voi aveți aceeași trimitere, ne spune Mântuitorul. Repet, orice creștin este trimisul sau reprezentantul lui Hristos pe pământ, pentru că orice creștin este chemat să fie asemenea lui, așa cum găsim scris la 1 epistolă a lui Ioan, capitolul 2 cu versetul 6. Dacă cineva nu este trimis să vestească evanghelia unei țări sau unui oraș, este totuși trimis să fie lumină pe oriunde merge și mai ales în familia lui și față de vecinii lui. Dacă nu sunt apostol pentru alții, spune Pavel aici, sunt măcar pentru voi, căci voi sunteți pecetea apostoliei mele în Domnul. Înțelegem noi oare acest adevăr simplu? Dacă noi suntem pecetea lucrării lui Dumnezeu prin alții care ne-au vestit Evanghelia, tot așa trebuie să se vadă și în urma noastră roade plăcute, Suflete luminate de viața noastră care, datorită acestui fapt, să se întoarcă la Dumnezeu. Cine este foc aprins din Dumnezeu, va aprinde la rândul lui pe alții. Nu focul nostru, ci focul lui Dumnezeu să-l purtăm pretutindeni și necurmat. Iată chemarea și trimiterea oricărui mântuit, a oricărui copil al lui Dumnezeu. Pecetea lui Dumnezeu era pusă pe lucrarea Sfântului Apostol Pavel în Corint. Fiecare suflet întors de el la Domnul Isus era o pecete a lucrării pe care o făcea el. Un act care nu are pecete, n-are valoare. Lucrarea mea pentru Domnul are valoare numai dacă se întorc suflete la el. Aceste suflete sunt pecetea lucrării mele. Pecețile de pe diplomele date de oameni nu au valoare înaintea lui Dumnezeu. Valoare înaintea lui Dumnezeu are numai acea lucrare peste care el pune pecetea lui. Prin apostolul Pavel au fost câștigate multe suflete pentru Domnul. Dar noi, iubiții mei, noi care ascultăm aceste gânduri, am putea să arătăm suflete câștigate de noi pentru Domnul Isus? Dacă nu, trebuie să ne cercetăm extrem de serios. La fiecare început de an, credinciosul ar trebui să se roage să-i dea lui Dumnezeu măcar un suflet câștigat pentru el în acel an. O rugăciune înfocată și stăruitoare ca araherei, dă-mi copii ori mori, cum avem la Geneza 30 cu 1, va aduce rezultate în viața noastră. În Cartea Proverbelor scrie că cel înțelept câștigă suflete. E vorba de Proverbe 11, versetul 30. Nu înseamnă însă să-și facă vreun merit din aceasta căci, tot meritul este al aceluia care găsește cu cale să se folosească de noi ca de niște unelte, ca să mântuiască sufletele. Așa nedesăvârșiți cum suntem. Cum stau eu în privința aceasta? Cum stai dumneata, iubitul meu ascultător, care te numești creștin? Să știi, așa după cum ni se arată și la faptele apostolilor, capitolul 1 cu versetul 8, noi care suntem creștini, avem chemarea de a fi martori ai lui Hristos și prin felul de a fi al vieții noastre ca martori ai lui Hristos prin însăși acest fel noi aducem sufletele la Domnul ține minte un martor este martor numai prin aceea că a participat efectiv la evenimentul pentru care mărturisește adică a văzut cu ochii lui a auzit cu urechile lui și el spune ce-a văzut și ce-a auzit. Deci, ca să fim martori ai Domnului Isus Hristos, trebuie să avem o întâlnire personală și vie cu el, așa cum vorbeam la început, că este învățătura noastră ortodoxă, avem o întâlnire directă, nemijlocită cu el prin Duhul Sfânt și Duhul Sfânt ne-l va descoperi pe Domnul Isus Hristos, așa cum ne spune la Ioan 16, și când îl descopere pe Domnul Isus Hristos, apoi îl lăsăm pe Duhul Sfânt să lucreze în viața noastră atributele, virtuțile Domnului Isus Hristos și trăind în viața noastră prin puterea Duhului Sfânt așa cum a trăit Hristos, pentru că Duhul Sfânt este cel care reproduce viața lui Hristos în noi, prin aceasta noi suntem martori ai Domnului Isus Hristos, Duhul Sfânt îl descopere în Duhul nostru pe Domnul Hristos, cu ochii Duhului îl vedem, cu urechile Duhului îl auzim și apoi prin puterea Duhului Sfânt trăind în viața aceasta cum a trăit Hristos în desăvârșită ascultare de Tatăl, noi devenim lucrători împreună cu Dumnezeu, la fel ca și Apostolul Pavel. Așa cum s-a spus și în gândurile de mai dinainte, nu este vorba ca toți să fim un Apostolul Pavel și să fim trimiși în țări străi Dumnezeu are și pe unii din aceia, dar, în primul rând, misiunea de martori ne -o trăim în legătură cu cei din imediata noastră apropiere: cei din familia noastră cu care mâncăm la oaltă, cei cu care dormim sub același acoperiș, vecinii noștri, colegii noștri de școală, de serviciu, ori pe unde mergem cu cei cu care venim în atingere, suntem martori ai lui Hristos. Când ei ne vor vedea felul nostru de viață asemănător cu al lui Hristos, își vor pune întrebări, iar Duhul Sfânt va fi acolo să le lămurească imediat și să le arate pe Domnul Iisus Hristos. Iubiți ascultători, iată ne ajunși la încheierea programului C058 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Atragem o deosebită luare aminte a ascultătorilor că aici avem de-a face cu veșnicia noastră. Toți aceia dintre noi care n-au făcut actul pocăinței, care n-au făcut întoarcerea personală la Dumnezeu, toți aceia dintre noi care n-au făcut experiența nașterii din nou așa cum ne învață Sfânta Scriptură, sunt rugați fierbinte în numele Lui Dumnezeu și de dragul fericirii dumnealor veșnice să se grăbească să facă acest lucru. Iar noi, cei care din mila lui Dumnezeu, deja suntem în ai Lui, să luăm aminte la felul cum trăim, pentru că în ziua veșniciei și noi vom da socoteală despre felul cum ne-am trăit, prin puterea Duhului Sfânt, viața de martori ai Lui Dumnezeu. Anunțăm aici încheierea programului C0518, dorind ca binecuvântările Lui Dumnezeu mari și minunate să fie și să rămână partea fiecăruia care se deschide să le primească. Amin. Învață-mă să -mă, ascult cuvântul Stăpânul meu prea bun Chiar de s-ar desfica pământul Și fi oros ar bate vântul Învață-mă s-ascult cuvântul să mă supun, și lui să mă supun, învață-mă să fiu stator. să vă să fim să torni și să rămâ